Ру траву і лягають у ціль, у ту ціль, для якої ти також в ціль і не більше. З цими думками я заснув. Але снилася мені вже не війна, а Уля, Уля без війни. Ми йшли за руки, залитому сонцем яблуневому саду. І голосно сміялися, а посеред саду стояв великий, наче панський будинок. Із усіх вікон на нас дивилися люди. І декого я навіть пізнавав, і маму також пізнав серед них. Уля весело сміялася, заливалася сміхом. Вона була прекрасна, з віночком квітів на голові, двома косичками у світлому легенькому платті. Я хотів її поцілувати». Але на нас дивилися люди, і вона відвертала голову, і я ніяк не міг дотягнутися до її уст. Перший раз я проснувся від віддалених голосів. Прислухавшись, виглянув в клуні і побачив людей, що приїхали за сіном. Сім'я, чоловік, жінка і хлопець, очевидно, їх син». Приємно було спостерігати за їх роботою. Напевно, оці коноплі довкруг клуні також їхні. Якби вони надумали навідитися до клуні, я мав досить часу, прихопивши Гочкіса, заховатися у верболозі. Невдовзі я так і зробив, вивчаючи шлях до відступу. Заодно напився з джерельця, але ті люди, скоро зібравши все сіно, поїхали до села. З досвіду я знав, що коли нахлюбатися води, то деякий час не так кортітиме їсти. Відтак я вернувся в клуню і знову заснув. Хоча це було більше схоже на якесь марення, а не сон. Мені приснився похорон. Правда, я не відразу це зрозумів. Я впізнавав знайомі обличчя серед процесії. І Яворенка, і брата, і ще декого з односельців, тільки не знав, кого ховають. Мені картіло дізнатися, і одночас я боявся, що це може бути хтось близький і дорогий мені. І я спинився навшпиньки, заглядав поверх голів, кого ж то не суть, але марно. Перед тим, як провалитися у цей важкий короткий сон, я думав зовсім про інше. Я й у сні це пам'ятав. І дивувався, у сні ж таки, до чого вся ця процесія на горбі. Я пам'ятав, що, лежачи з відкритими очима, деякий час спостерігав за осами, які десь там у щілині між верхніми дилями мали гніздо. Вони то злітали, то прилітали, і кілька разів навіть пробували сісти на мій Черевик. І мені ще пригадалися тоді слова Яворенка, сказані ним одного разу на Кіптинському узлісі про те, що кожному з нас треба брати приклад з оси – жалити і заховати жало, жалити і відступити, і що в цьому вся тактика – партизанки. Я тоді стояв трохи далі і не все чув але хлопці спершу зарегатали, бо подумали, що Тимко має на увазі нашого осу, федька білого з передмірки. Але далі я вже чув і, здається, дослівно пам'ятаю кінець тієї полум'яної промови Яворенка, коли вже ніхто не сміявся. Хлопці, дорогі друзі, для цього нещасного народу ви єдина і остання надія. За вами Мільйони українців, знедолених, затюканих, обманутих, старих і малих, сиріт і вдів, ваших братів і сестер, батьків і дідів, дядьків і тіток, яким нема більше на кого надіятися. І ви взяли в руки зброю, щоб оборонити їх і землю свою від окупанта, і нехай ця земля горить у нього під ногами». Я добре пам'ятав ці слова, виголошені Яворенком з високого рову під Кіптихою, з якого відкривався вид всієї долини Горині. То було невдозі після невдалого